قرآن مخترم عالدن کو دمولانا مبتی توسی پخمت سے دو رئی تفسیر قرآن دا ایک نمبر کے ست چپا محلہ بلرخی المرغس کے پس سولہ ات دو گرارت کے شعرے دیدن ملائی دو پتہ ایسا تای اشاری توید سنت کے ست این سیڈیز مرکز دکار نمبر تائیس عبد الرحمن بلازا نزدے مین چوک جانگیرہ روز سوابی پروپرائیٹر انورشیر توہیدی موبائل نمبر 0301 <تصح> سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پروں سؤسول خبر او فضائل د قران کریم استاد محترم باچا صاحب دی غئی دمبا مبادیو په تور باندې ذکر کړو او هغه اغستا سړان دي یي خود چې د قران کریم د 10 کړه د پارا سو سون دي زمون اساتذې کرام د قران کریم د 10 کړه د پارا سو اصول ذکر کای او کلچه او اصول مخی تا پراتوی او آغاز زوابط او قوانین انسان مد نظر ساتی نو بیادو قرآن کریم اغاز دکڑاو چی دکم مقصد دا پارا قرآن کریم را غلو مقصد سڑی ته آسانی اول داغی اصولنا اول اساتِ زائی کرام ذکر کئی تعریف دو قرآنِ کریم تقیو کتاب بندشو روکای نو کم از کم دور پکاری چلے دیکھ کتاب ست تعریف دے او د سن پے جندل غاڑی دارنگِ بیا اساتِ زائی کرام ذکر کئی آسمان دو قرآن کریم زاغاز کرکم مختصر طریقه سرا خدا آغین مخ کی داز کرکو چه منگا قرآن کریم چه زمنگا استاسو اڑانده پروت ده دا مون تکم سند سره را رسیدلې دا غینا مخ کې دا پیجن دل لازمی دي چې دومره پتاولاږي چې دا قرآن کریم چې الله رب العزت ز موارد هغه اغستدا اننا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون اللہ دا په تو لا کې چې واقعا قرآن محفوظ دے او دا دی او د دې سنت څمره خیستت واسطو سره راغلې اول زما د قرآني کریم اساتېزا چې ما د چان قرآني کریم لستله ویلو په اړیکې زما اساتېزو کې اول مبلګ قرآن مولانا شانومان باچا صاحب دا غی در سنو که ما ناستا کڑه دا دویم زماد آسات زونا شیع القرآن علاما غلام حبیب سیب دویسا چه دری پی ریما آغیسا قرآن لستلده دا دارنگ زماد آسات زونا شیع مولانا محمد عبضل خان سیب دشافور دارنگ زماد زمااد اساتذونا د شاپور شئول قران مولانا محمد فیاض صاحب دارانګه د شیخ د شاپور زوی مولانا محمد انور صاحب دالته دی درو حضراتونا دعا کلامه قران ویلو دارانګه زمااد اساتذونا شئول قران مولانا محمد طیب طایری مدد زلو العالی زمانگ استاز او امیری محترم د دا جماعت دارنگ زماد اسات زونہ شیع القرآن والحدیث مولانا مفتی سراجو دن سیب زمانگ استاز دارنگ زماد اسات زونہ شیخ دا کابلگرام مولانا ولی اللہ سیب مجاید کبیر مدد زلو العالی دارنگ شیخ دا باڑے شیخ القرآن مولانا سراج الدین صاحب دارنگ زماد چې چلت سفارے اخیری ما دا غینا ویلے وی شیخ عبدالسلام صاحب دازرو دارنگ زماد اساتزا اکرامونا شیخ عبدالعظیم صاحب دتیرا دارنگ زماد اساتذونا مناظر کبیر شول قران والحدیث مفتی فاکستان محمد حسین نیلوی او هی اجازت را کلو د درس د قران کریم او احادیثو د نبی علیہ الصلاتو والسلام دا ټول حضرات دا یاد شیخ القران مولانا محمد طائر رحم الله شاگردانو او یاد شیول قران مولانا غلام الله خان صاحب شاگردانو او بیا مختلف مختلفو طریقو سره د قران ذکرول لکه شیول قران د پنځ پیرو شیول قران د پندای آ شاگردانو د شیول قران شیخ محمد حسین نیلوی د د د مشه حسین علی رحم الله د حسین علی رحم الله شاگردانو دا دواړه او حسین علی رحم الله یو استادو قران کې شیخ محمد مظہر نانوتوی او بیا دغه استازو شیخ محمد شاه محمد اسحاق دارنګ د حسین لسه بل استادو شیخ محمد عثمان او د شیخ محمد عثمان استادو شیخ د عثمانت دارنګ د شیخ د عثمانت استادو شیخ شاه احمد سید رحم الله او د شاه احمد سید رحم الله استادو شیخ ابو سعود او د شا... شیخ ابو سعود استاد او شیخ شاه عبد العزيز الله او د شاه ولله رحم الله فوره دا یو واسه ترا غلی و دویم د حسین علی رحم الله هغه واسه ته چې شیخ محمد محمد محمد مظہر نانوتوی الله او بیا د هغه استاد محمد اسحاق بیا د هغه استاد شاه عبد او بیا د هغه استاد پښاور ولله دا واسه تام په دې درې را دریم واسطه چدش حسین علی نوور الله مرقده استاد شیخ رشید احمد غنگوی رحم الله او داغه استاد شاب دلغنی رحمه او داغه استاد شاه عبد الغنی رحمه او داغه استاد شاه محمد اسحاق رحمه او داغه استاد بیا شاب دل عزیز او داغه استاد بیا شاب دا یو واسطه وا او د شاول الله نبی امام که مون واسطه بیان اور ذکر کاو او زمون د شیخ د پنچ پیر رحم الله یوبل انتیازی واسطه ا داوا شاګردو د شیخ ابید الله سیندی رحم الله شیخ ابید الله سیندی رحم الله داغه بیا چکم دنو دو سلسله دی یو سلسله داغه استاد او شیخ حسین بن محسن انصاری رحم الله داغه استاد او شیخ محمد ناصر ناصر الحازمی رحم او دا الحازمی رحم الله استاد شاه محمد اسحق او د شاه محمد اسحق بیا استاد او ش عبدالaziz او دغه شیخ شاول الله رحم الله دو بیদুল্লাহ سند رحم الله دیمه سلسله واسه تا داو استاد محمود الحسن دیوبندی رحم الله دانګه د دا محمود الحسن رحم الله دیوبندی داغه بیا دوا واسه نو پداره واسه تی سره بیا د د شیخ عبید الله سیندری مولا غا سلسله بیا د وکيږي زینا چې د محمود الحسن رحم الله دوا واسه تی وي یو واسه تا شیخ محمد قاسم نانو تای الله بانی د دا دار العلوم دیوبند او داغو استادو ش عبدالغنی رحم الله او داغو استادو ش محمد اسحاق رحم الله او بیا داغو استادو ش عبدالaziz رحم او داغه استاد بیا شاول ول اللہ رحم الله او دا محمود الحسن دیوبندی رحم الله دویم استاد امداد الله مکی رحمه الله دارنگه داغه استاد بیا نصير الدين دہلوي رحم الله او داغه استاد بیا شاہ محمد اسماعیل شهید رحمه الله او دا اسماعیل شهید رحمه الله استاد بیا شاعب الدولازیز رحمه الله او داغه استاد بیا شاہ اللہ دہلوي رحم الله دا ټول سلسله دا پښا ول الله رحم الله باندې د ځای کې او او د شاول الله الله استاد او شیخ او شیخ محمد فاضل السند رحم الله او داغه شیخ, شیخ, دا شیخ, شیخ, شیخ بیا شیخ عبدالحالق البقری رحم الله او د شیخ عبدالحالق بقری شیخ عبدالرحمن یمنی او اقا داغه شیخ بیا داغه والد محترم شیخ سجاده یمنی رحم الله او او قران ز بیا د شیخ ابو نصر طبلاوي رحم الله انا ذکره د شیخ زكريا رحم او بیا او قران ز د شیخ ابو نعیم عکبی رحم الله او او قران ز بیا د شیخ محمد د شیخ محمد علي ابن يوسف جزري رحم الله او شیخ محمد علي نیوسف جزري ز ذکرو د ابو عباس احمد ابن الحسين نام او هغه د خپل والد محترم ابو محمد, ابو محمد قاسم رہیم اللہ نا او اغب یا قران زدکرو د شیخ احمد بن علی او دارنگی دافت دویم دو استازو محمد بن ساید او دارنگ درے مستازو محمد بن عیوب رہیم الله دا اغب در قران درے اسات Restaurant و بیاء ابو محمد قاسم او دا اغب درے والد شاگردان و بیاء در شیخ غلی بن محمد البلسنی تے رہیم او دو علی بن محمد رہیم الله اسات immature استاد او شیخ سلمان ابن نجاح رحمه الله او داغه استاد ابو عبد الله دانی رحمه الله او داغه استاد د قران شیخ طائر ابن غلبون رحمه الله او دا شیخ طائر استاد ابیا شیخ محمد ابن محمد المقری رحمه الله او داغه استاد بیا احمد ابن سهیل رحمه او داغه استاد شیخ عبید ابن سباح رحمه الله او داغ شیخ او استاذ قرآن کی امام القرآن حفظ حضرت حفظ رحمو الله مشهور کاری او داغ داغ حفظ رحمو اللہ او شیخ دو قرآن شیخ عاصم رحمو اللہ او شیخ عاصم رحمو الله استاذ براوو past magic شیخ عبید بن حمید او دارنگی بل استاذ داغو او داغو Zر او بن جیش رحمو اللہ او د درې دواړو بیا دو وسلسله بلکې غنو اساتيز لري دی د قرآن زکړه ابید ابن حمید او زر ابن جیش رحمهم الله د سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ او د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نا دو ابن حمید رحم الله اساتيز کرام صحابای کرامو کې سلوورو د قران کریم ویلو د سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ نا درنګې دویم استاد صحابه کرامو کې د دو سیدنا علی ابن ابی طالب رحمہ رضی الله تعالی عنہ او دریم استاد او د سیدنا عبید ابن کعب رضی الله تعالی عنہ استاز استاد د عبید ابن حمید رضی الله رحمه سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دزر بن جیش رحم الله دوا ساتي صحابه کرامو کې عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ او سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ او دا ټول صحابه د جناب محمد رسول الله شاګردانو او قرآن ز دکړو د جناب محمد عربي صلی الله علیه و محمد ابن عبد الله حاشمی ر رز... رح... صلی الله تعالی علیہ وسلم او اوتا د الله ترپنا طرفنا واسه دی جبرئیل امین دارا غلو او قران کریم کم کومه جبرئیل امین راوړو په دی واسه دا سلسله له قران کریم او د قران کریم چې زمونږ استاسه ما ته محفوظ ده مون تر را رسیدله ده دا نقل تواتر زمنږ اسپانسو ما هیته را پروت لې په داسې طروکو سره راغله لري چې هغه کې هیڅ او شوبه نشته ده د دیو جنا زمنګ اساتذې کرام د قران کریم تعریف چکې نو آغې وای نو قران کریم تعریف دادې کتاب عربی لا ريب فيه انزله تعالی الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے وحی جلی وہو المکتوب فی المصائف المنقول ایلینا نقلم متواترن بلا شبہت کتاب عربی دایو عظیم الشان کتاب دے عربی و جبہ کے اس شک او شبہ دے حقانیت کی نشتے الله را لګلې دې محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تا به وحي انجليين او وحي جلي سره او د صحيفو کې لیکل شو دي او مونږ ته چرانه نقل شو دي نو داسې نقل متواتر سره چې داغه په حقانيت کې او شوب نشته ده بلا شبهه تن يو وحي جلي او يو وحي خفي وحي جلي اسان الفاظو کې د قران کریم وحي تا وایي اواحی خفی آغا سلسله د احادیثو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم او نقل متواتر آسان الفاظو کدا چه هر زمانہ کې دال سی او دال او داسی او لوی جماعت را نقل کړي وی چدا اره نقل او دا اری خلق یو زای کی دل په دروغ باندې محال وي د سره کی دین نشي چدا دومره خلق دې په دروغ راجم شي یو تن په دروغ وي د وتانه بو وي دنیا لې گیاده نټول خو دروغ نه وي کنه نو دا قران کریم هر دور کې دا د صحابه او دور نه راواخله ترديب پوری دا سي او توایفه هر دور کې را نقل کړه او دا قران چې دا تعریف کئ منغا زمون اساتذہ کرام نو دا قران په خپل کړه دے کتابو ناربیون لکه ردیده پارا تاسو یو تایید وګورئ نو قران کریم دا تاریخ په ذکر کړي شه دایو کتاب د عربی اول ذکر کړي لکه سوره بقره وګورئ اونا ذالکل کتابو لا ریب فی ذالکل کتابو او وګوره کتابو ناربیون ذالکل کتاب دا زم شان کتاب اول آیات دو سوری باقر دویمو اس شک نشترے پہاں قانیت ددے کے لا رئی بفی دارنگے تاسو لگو گرہی یوسف آیات لمبر اول سوری یوسف آیات لمبر ایک اگو تاسو لگو آلتا کی اللہ رب العزت لفظ دو آیات لمبر ایک دو الیف لام را تلک آیات الكتاب المبین دادی آیاتنا دا کتاب مبین سرگند ان کتاب انہ انزل الله قرانا عربيا يكنندا من غار لغله دلرا قل لستلو دو فار عربي جوكي لعلكم تاكلون خام حاجتا سو دخلن کار واخلي اکلن او سوچ او فکر او گئ اس ګور کتاب ن ربي قرانا عربيا ن او انزله الله تعالی الى محمدن نو انزلنا هو انزل الله تعالی الله رالے گلے دے اللہ رالے گلے دے رالے گلے چاته دے محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم تا دام الله رب العزت فخل ذکر کیں لکتا سو گورے سوره ہے شوارا گورے 196 نو سوره شوارا 195 سو کے دعا مضمون بیا زکر کئی چھدا الله رب العزت وی مارا لے گلے او جناب محمد الرسول الله صلی الله علیہ وسلم تا میرا لے گلے دے اللہ تا سوگو رئی دے سو نا تا سوگو لگا ال تا اللہ زکر وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزرين بلسان عربي مبين وإنه لفي الزبر الأولين طول تقریبا تاريخ فراجمه كه انه ل تنزيل رب العالمين بشكدا قران كريم خامخار علي گل دي طرفه دربد مخلوقات نا عرب را الله تعالى او چار اول دي جبريل امين او پچا ترغله دي على قلبك فزرستاباندي ال محمدين تعريف کې مونږ ویلا محمدين فزرستاباندي اوز گورا لی تکونا من المنزرین دی دا پارا چه تشید یار او منگ داوی عربیون دی بیلی سانین عربین پا جب عربی که جب او بیا منگ داوی و هو المکتوب فی المصاحف دی مسحفو کی مکتوب دی نو آغام قرآن زکر کئی و انہو لفی ظبر الاولین دی پا صحفو کتابون داولنو کے دی صایفو کې مکتوب الله اکبر دا رنگه زای په زای قران خپل تعریف په خپل ذکر کوي یوزاینا دوازاینا مختصر طریقے سره موږ دا وې چې قران کریم الله رب ال عزت را لې ګل دی دیده پارا چې قران کې د قران تعریف سده نو قران تعریف په ذکر کوله دی او خپل تعریف په خپل کوي زمن اساتذه کرام صرف دمر کړي دي چې اغيره جمع کړي دي او اغيره یو ترتیب ورکړي دي داننګي علماي کرامو د امماتو او زائ پزایبانې دا, زائب دا الله ذکر کوي چې ماده محمد رسول الله تر عليه گله نور غنو مقاماتو کې بیا دا ذکر کوي الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب داننګي تبارک الذی نزل الفرقان على عبده داریں گے ان انزل اللہ الیکل کتاب بالحق سورہ زمر کے سے کر گئی داریں احقاف کی وہی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم گنو مقاماتو تو دا اللہ رب العزت ذکر گئی نوداد قران کریم مختصر تعریف صفا آسان پختو کہ دا چہ د عربیو کتاب دے واضح عربی دا بلیغا الله را العزت ارالېګل د محمد رسول الله تا او هیڅ شک شوبه پکې نشته سی سیفو کې له موږ ته چراغلې ده نو داس یو نقل سره راغلې ده چې هغه هغه نقل کې څه شک او شوبه نشته ده نو اول زمنګ اساتذې کرام تفصیلا د ذکر کوي ماته مختصرن مختصرا یو څو الفاظو کې دا تعریب د قران کریمو کو دیم زمنګ اساتذې کرام اسمان د قران کریم ذکر کئ دویم عنوان چې د قران کریم سونو موندي ای زتمندو دیاو انسان غن نو او صفات وی نو داداره انسان په کمال باندې دلالت کئ چې خيستانو مونا غن وی لکه زمنګ اساتذې کرام مثال ذکر کئ چې او انسان دی حافظ دو قرآن ام یو انسان دے او اغا دے قاری دو قرآن ام ورسرا ورسرا اغا عالم دو قرآن ام دے قاضیم دے مفتیم دے شیخ القرآن دے شیخ الحدیث دے یو سڑے راشی و یرا حافظ سیب چرتا رے پل سڑے راشی قاری سیب چرتا دے بل بندراشی او اووی چه یاران مولای سے وچارتا دی شیخ الحدیث سے وچارتا دی یاران شول قران سے دی مفتی سے وچارتا دی قاضی سے وچارتا دی او د انسان یو دا گنڈو من دی دا د پد عظمت او وقات باندې دلالت کوي جا او دا باندې مرتبہ باندې چې دلا الله لوی مقام ور کړل دی د قران کریم گنڈو من دی علامہ سیوطی رحمہ اللہ ال اتقان کې تقریبا 47 ذکر کړی دي لیکن شاول قران رحمه الله جون کې مطالعه انتای وصیا وا او تدبر قرانی وصيو د شاول قران رحمه الله زکه صرف تفاسیر و درې سو تفاسیر هغه وخت کې و ما بالاستیعاب کتلې دي شرب دانا در دنیا کتابون نور اغیی مطالکلو او دا نظر لاندیو نو شیول قرآن رحمه الله اغیی ایک کاسات ذکر کردی دی چه یوش پی دونمونا د دو قرآن کریم دی لکه در اغیی نا قرآن بتاسو چه کلل والی نو زوس مختصر یو سو ذکر کوما تولنوشو ذکر کولی ورسرا ورسرا بیا چه کم دی نو قرآن تا اللہ کتاب ہوئی لکہ اوستاس تایداتو کی ذالک الكتاب ہو دارنگ قرآن کریم تا مبین ہوئی <تصفح> تلک آیات الكتاب المبین سورة یوسف راڑو لے اسمانگا دارنگ دو قرآن کریم یونم القرآن دارنگ دو قرآن کریم یونم کلام اللہ دارنگ دو قرآن کریم یونم نور رنان در دا رنان داننگی در دا دا قرآن کریم یو نم در دلیل خدا ده او گره دی نمون تلک سوچ کوئی کلام الله در اللہ کلام عقیده خو آغایی چی در اللہ در کلام ثابت شی نور اللہ وی نور در نور رنان خو آغایی چی کتاب رنائی سبب پلانکی میں او د پلانکی میں شرع اوب سرړنای اغه د واره سرهړنای بلرز باندې بیا جہالت بیا البرهان کامل دلیل کامل قران ده دا رنگې د قران کریم بلنم هدا ہدایته کامل ہدایته دانا چې به ستره واخل او بل چته روانه ہدایت ګوري ہدایت الله کتاب کې ده کتاب لر ارشاد او هغه پس به ستره کدا الله کتاب نه بل خو هدايت غوري حديث راضی مشکات کي روايت رازي نبی عليه السلام فرماي من اب تغل خدا ان غيره ازله الله چاچد قران كريم نه بل طرف ته هدايت تلاش كن الله به گمراه کوي خو نه دا چې اروي قران کي هدايت نشته او قران كريم سره هدايت نرازي درسونو سره هدايت نرازي چې درسونو سره هدايت رانه شي نبیہ بے فبل سسر راولے نبیہ علیہ السلام انتہائی فکر من انتہائی یو حد نبیہدہ فکر من قرآن خفلہ ذکر کی ووجدہ کزوالن فہدہ او زمان محبوب پیغمبرہ ما او مندو تالرہ رانو فریشان نمادلہ قرآن کریم ہدایت درکو نبیہ علیہ السلام چھ با قتل دخل کو زمانی دے جاہلیت دور کے کم طرق چھ با قیدل کم طریقې چې بناروا کړې ظلمونه جہالتونه اغه تیارې و نبی عليه السلام به انتهائي پریشان خو د ځانه اغه بیان نو شورو کړي سلوېغ کال نبی عليه السلام غر زده له خلکو کې خو د ځانه بیان ال نه شروع کړي ال شروع کړي د بیان چې الله ول کتاب ورکاو او چې کتاب راغله نو په لومړي ځ باندې نبی عليه السلام راغله دي او صفه ډېری باندې ودري دله او بیان شروع کړي دي او داغینه پاس هغه سلسلا شروع شوه دا او د قران هغه بیان نبی علی صلاتو السلام او نبی علی صلاتو السلام بیان چې کم د نور قران نبی علی صلاتو السلام درس او تدریس قران کله کله به داشې موي وایره قران سره ہدایت نرازی چې درس پور د چل نه لا غلنه ہدایت نشي مونده نه چې توه ته لکه قران د ہدایت کتاب ده درس زانه د غلطه را راوخلې زمړای د نبی علی زمانه کې درس چاته دا درس نه خو شروع دا دلړ د جهالت خبره ده د دینه غټه د جهالت خبره بلا ډوشتم نه ځکه نبی علیه صلاتو السلام آب اراغه او میدان کې بولاړو چکم ځای به غاڼه وڅرا به ولا وی اعلی رجلن او زمق علا رجلن خبردار تاسو کېو نر نشته ده اعلی رجلن يحملني الى قومه چې ما ځان سره خپل قامو کوي بل قوم تبوذي لابلغك كلام ربي چيزه وتا د کلام د خپل رب د کلام تبلیغ و حکم سوچته نه چې ما ځان سره بوزی ما تا ما بوزي یو ما تزا خو هي چيز د الله کتاب تبلیغ و حکم درس و تدریس و حکم زکا فإِنَّ قُرَيْشًا مَنَعُوا كَلَامَ رَبِّی زما قوم قريش زما د الله کتاب منه کړه د وغې نه دی نو ما بوزي او پیغمبر پاک ارشاد فرمائیں درس او تدریس کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجتمع قومن فی بَیْتٍ مِّن بُيُوتِ اللّٰهِ یَتْلُونَ کِتَابَ اللّٰهِ وَیَتَدَارَسُونَهٗ بَیْنَهُمْ یَتَدَارَسُونَ درسونه تردا درسونه وایڅرته چکهله یاو قوم مختلف قومونه راجمه شي دا الله پو کور کې یو کور کې راجمای او دا الله کتاب لولې او دا الله د کتاب درس و کے او تدریس کوي او اوسه جګم دنو وایونکې دی درسو تدریس شروع ده نبی علیہ الصلات والسلام ارشاد فرمای یو خاص اطمینان یو خاص رحمت او عام رحمت پدې خلکو باندې راځي وای درسو تدریس چتاو درسو تدریس هوده ہدایت په شکل کې نبی علیہ الصلات والسلام نو قران احادیس تشریعا دارنګې دو کریم بل نوم دې رحمت او هودا و, و, و رحمتا للمؤمنین سورہ یونس کې چرایي رحمت للمؤمنین رحمت یا راوی الله به موږ باندې خپل رحمتو کې نو د رحمت سوالونه کېو د قران ته تختې راشه قران له رحمت بدر باندې وشي دا رنګ د کریم نوم دی فرقان د حق او د باطل بیلاون کې کتاب یا وای بس الله دې موږ ته حق خوښینو هل لا بر ته حق خوښي کوم چې د الله کتاب لا خراشه نو د الله کتاب لا نه راځي نو حق بکم کم زیا زده کې دا, دا رنګ کریم دا بل نوم دې شفاء شفاء یارا علاج آو شفاء او علاج تا ور علاج ورته زګه وي چې دا روحاني علاج د فار الله را لګلو او روحاني علاج پدې باندې کیږي دا رنګې دو قران کریم نوم دې ال موعظه نصیت کتاب خلق جوړ شو یرا سو واز او نصیحت دی او تش درسونه دررسونهوا اواعضا او غټ ننسیت دا الله کتاب دی چې دا الله کتاب پهکې یاره سلامی بیان په کار دی چېته بیان تا کاه کا داې خله کوی یاره درس او تدریس خو ډیر ک خو سلامی بیان په کار دا اصل کې غریبانقرآ نهنیې خبر اسسلامی بیان خ الله کتاب دی که نه دد نه او بل غټه اسی بیان د کم ځای نه راړی دارنګې د قرآې قیم نوم د ځکر ځکر ځکر یاداں پسندون نصیحت دانو قران نوم ده او د ټولو نا ذکر عظیم او د الله کتاب ده دیو جنا حدیث کراځي چې څو قران کریم لولي او قران کریم زمانه د ذکر او زمانه د غختونه مشغوله کی نبی علی صلاتو السلام فرمایي چې الله فرمایي زب وله د ټولو غختون کو نا ورشه ور کوم د اغه د بمانه غاڑی نو زب وله ور کوم چې د قران په درس او تدریس کې مشغوله هلا دارینګر قرآن کریم نوم دې مبارک واذ ذکر مبارک سورہ انبیاء کرازی دارینګر قرآن کریم نوم دې عالی اوچت شان والا کتاب دارینګر قرآن کریم نوم دې حکیم حکیم ورتزکوي چې د حکمت نه ډک کتاب دی د حکمت نه ډک کتاب دی او انتها تر رسیدل لري لکه بل نوم دو قرآن حکمتم بالغا دا حکمت انتها ته رسیدونکو دا سې کتاب اوس پراجیته تویر د حکمت خبره پکارل ده کنه حکمت او بصیرت سره حکمت او بصیرت خو بس دلاله د دا کتاب بیان ده نو بس دا د حکمت ته او د بصیرت ته دا رنګې د قران کریم نوم ده حول الله دلاله اتفاق کتاب اغه کتاب ده یاره وې اتفاق پکار ده څوک به چاغه به اتفاقی غواړي یو ادنا نه ادنا انسان په به اتفاقی باندې خفه او خوشاله نه خدای اتفاق کتاب اغد الله کتاب دی دانینګې دا قران کریم نوم ده صراط مستقیم دانینګې دا قران کریم نوم دی مضبوط کتاب دلیل مزبوط قییم مزبوط یو ترابت په بزرګونو کتابونه دی او د زرګونو علماو لیکل دي د قران کریم یو آيات راغې دغه په مقابله کې دا ټول دغه په مقابله کې هیڅ شیام نه دی ځکه قییم د الله کتاب دی قولن فصل فیصل کن قول اوینا دایبن نم دی وینا, وینا ک ختمه او فیصل کول غاړې نه د الله کتاب دی دا لرنګه احسن الحدیث خیستا خبره یعني دارستانو بس پور استغیدینو سپور استغیدي او اوس پور استغینه دي خيسته خبري دي ظالما قران تاس پور استغیمه وایا دا نن نمونه دي د قران کریم ور سره به تاسو وای لک البورهان میزان خير کثیر دا نمونه د قران کریم دی او دا په دې دلالت کوي چې قران کریم لوې مرتبه وال کتاب دی او د قران کریم لوی وقاته اوله بن دي قران کریم آسماني کتابونو سمره چرابل دي پټولو کې غوړه اغا د الله کتاب قران مجید ده د دیو جنا حدیث کې رازي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي لیسا مننا من لم يتغنب القران غنیمانی کوي محدثین د دې حدیث یو معنا پکې دا نبی علیہ السلام فرمایي چا چې د آسماني کتابونو نه دا لا په کتاب قران مجید باندې ځان مستغنی نه کانو د زمانه نه یو طرف ته تورات پروت او بل طرف ته انجیل پروت دی زبور پروت دی هغه کې یو سلی کلی دی او قران کے مثلا بل سدي نو اول خدایي مضمون یو و چون کې تحریب شو دی او محرفتي هغه کې یو سرالل ال آسماني کتاب نه دی الله تعالی کې دی یو یوسدی او قران کریم بل سوئی دو قران اغه خبره چې دی وا نغست نبی علیه صلاتو سلام یو تورات انجیل اغه د عمان الله نو زماه امت کنی او زبره د قیامت پر از باندې شفاعت نکونه دا د آسمانی کتابونو مبارکه دا وئی نو یاد ساتئ او غورو فکرو چی او کای فکر وکئ چې مولا کتاب لیکلره مولان د سوار لسمه سدئ او مولان مولانا چې مدرسې نه نه فارغ شوی مدرساته فارغ شوی مدرسه شوی چې شکر دره د ډوډۍ دا غزما دا خیٹی نلاڑوه تا لگا دوڑای با بچت شی مدرسه تی فارغ شوی او اغا کتاب بلی کی او خلق بیا اغا را خلیو دا قرآن مقابلہ کے پیش کئی دا لویا گم الله دا اللہ دی منگ دا دینو ساتی تو قرآن کریم گن نمونو او دی اللہ را بلیزت تی پا عامل زمنگا کے لگ اللہ کتاب راولی بلو عنوان زمنگ اساتیزای کرام اوا دان ذکر کوي چې قران کریم دا د صد پارا راغلی دی حکمت د نزول د قران یعنه قران چې راغلی دی شوی د دې کې حکمت ده نو ګورئ زدا سه مختصر طریقې سره ذکر کوم یو خدا لتبلیغ قران چې راغلی دی نو د پارا د تبلیغ راغلی دی چرا دی تبلیغ اکڑه شی لیکن سوره مایدهو گو تاسو سوره مایده آیات لمبر ستا ساٹھ چه قرآن کریم ده صده پار را غلده نو اللہ را بولیزت ذکر کئی د پار ده تبلیغ سوره مایده شپگمسی پارا آیات لمبر ستا یا ایو هر رسول بللغ ما انزل الیک من ربک او زما محبوب پیغمبره بلغه اور سوا ما اغه قران اغه چوه رازل کلی شوی دی الیکا تا تا من ربک د طرف افغانستان کم قران چې میدار کړه دی زما محبوبه پاسه او د دې بیانو کا او د دې تبلیغ کا اصل تبلیغ تبلیغ آد الله د کتاب نه الا مط ف فما بل لغ تاري سالتا ک چري تا دا کار اوکه چې د الل دکیط تبلیغ د و کو نو پ غباره سفا اعلان اورا ف بلغ تري سالتا تګته الل پی غام د نه دی کا سوولے پ غم پر ت وی ک د قآ د الله پی غم دی نهنظر سووله نو کا د سوالله سای صی صړی راپسی اوی چر قآ کے چې کمم دی۔ نو هدایت نشته ده او ځز هم بل ځای کې ته بل څه تبلیغ کوما نو د الله پیغام ورسو چرې د الله پیغام نه درسه له انخ پلک کیسه کټاره برسې والله یا سے مکمین الناس هدا قران تبلیغ وکا یاره ګما چیرې دا بو شی دا بو شی پیغمبر تعالی او والله او الله تعالی یا سے بچ کوي با تعالی رامین الناس دخل کنا استایفاظت بالله کوي ان الله لا يهدل قوم الكافرین دا یو قران کریم د تبلیغ د پار راغله ده لکه आले عمران 138 وګورئ تاسو 138 سو د سوره आले آل عمران الله ذکر کئ چې دا د دې د پار راغله ده چې د تبلیغ وکړې شي او دا خلقو ته اوره شولې شي هازا بیان للناس سور آل امران سلور مسیح فارا آیات نمبر 138 هازا بیان للناس دا قرآن کریم دا بیان دے دا پارا دا خلکو بیان دے وزاحت دے دا پارا دا خلکو وہودن او ہدایت وموعظا او خیست نصیت للمتقین دا پارا دا پریزگارانو خیست نصیت دے دین آخوا اعلان نصیت بلنشت دے دارنگی سورہ ابراہیم ذکر کئی آیات لمبر باون کی چیدہ پارد تبلیغ را گلے دے د تبلیغ بکی گی دارنگی قرآن کریم ذکر کئی چی را گلے دے لیل انزار لگا سورہ انعام اگوری دہ پارد یریور کولو لیل انزار سورہ انعام انیس لمبر آیاتو سورہ انعام آیات لمبر انیسو چرا غل دې د پاره ده دي چې یار ورکی انظارو کی الله قل او هیا الیا قل قول او آیا ایوشاین اکبرو شهادا کم یو شه دې چې ډیر زیات لویدې په اعتبار د گواہی سره فل جواب وکړه الله چې الله دې د الله گواہی لویا گواہی دا شهیدم بیني و بینکم دا الله گواهد په ما بین سم ما بین تاسو کې و او وحی یا او واہی کلے شویدا ماتا ہا ذل قران ددی قرانی کریم صد پارا لئون زیرکم بہ و من بلغا ددی پارا چزو او یراون تا سولرا فز بیان ددی قران باندے و من بلغا او اگ چالرا چ چاتا اور سے دا قرانی کریم تر قیامت پورے چ چات دا قران رسی نبی علیہ السلام و ازدا خلق یارم یارمے دا اللہ دا عذاب نہ چ دا اللہ دا عذاب نہ گورزان بچکئی او ډېر څه غذاب ده دنیا کې هم اخرت کې هم د پاره د انتظار راغلې ده یاولو یا راغلې ده او دا مضمونو دا بیا قران کریم سوره کاف کې هم ذکر کړي آیات نمبر 2 کې دارنګي سوره فرقان کې هم ذکر کړي آیات نمبر 1 کې ګڼو مقاماتو کې ذکر کړي چې قران دې د پاره راغلې ده چې خلک وګورې دارنګي قران کریم صد د پاره راغلې نه نوبل بل مقصد قرآن ذکر کئی لتدبر غور او فکر دا پار را غلده لگا تان سور دی دا پاری و تایی دو گوری سور سواد چه قرآن را غلده دا دی دا پارا چه خلق پدی کی غور او فکر وکي کی غور او فکر دا پارا قرآن کریم را غلده سور سواد آیات لمبر انتیس حال تا اللہ سے کرکی چھو قرآن میں دیتا پار را لے گلے دے چھ دے کے خلق غور او کرو کی کتابن انزلنا ہو دروشتہ مسیح پارا سور سواد آیات نمبر انتیس کتابن انزلنا ہو الیکا دا یعظی مشان کتاب دے چھ را لے گلے دے منگا تاتا مبارکن ڈک دے دا خیر و برکتنا د برکت کتاب اغه د الله کتاب ده صدا پر اغه ده لیت دبرو د د پاره چې دا پارا خلق غور او فکرو کی آیاتې پایاتون پا د دې کې والیا تذکر او فند او نصیحت واخلی د او دینا اولل الباب خاوندان دا اصل عقل, عقل والا انسانان او فریان غیر راشی او دې کې غور او فکرو کی او د دې نا غ حاصل کی نصیحت د الله د کتاب حاصله کی یا رب پوری دي سخه استغیس تا خبرو کا قران و احسن الحدیث ستغیس پوری تا ته لگی ورنہ قران کریم ډیر ښه استا خبري دي چې چا کی ایمانی لید دبرو آیاته غور او فکر د پار راغله دي دانغه قران کریم ذکر کوي چې د سره پار راغله ده للشفای ورحمه د دی ده دي چې خستانه نسیتو کی مهربانی او شفخه خلقو باندې او خلکو علاج شي لکه سوره يونس وګورئ تاسو سوره يونس ايات نمبر 57 ال الله ذکر کړي ايات نمبر 57 يولسم صفاره سوره يونس چدا دې په راغله ده چې د خلکو د سينو علاجو کی او نسيت ته رحمت ته دې په راغله ده کپرون اشتاز محترم آئی دایاتون یا ایوہ الناسو اور ٹولو خلکو قَدْ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ تَحْكِيرٌ رَاغَلَ لَے تا سُتا مَوْعِظَتُن یو بهتريں نصيحتو مير رب بكم د طرفا د پروردگار استا سنا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ او شفاء او علاج د پاره د اغه بيمارو چې پسینو کې دي وَهُدَن او ہدایت تے و رحمہ او مہربانی دا غل به فضل د او ووایا چې په فضل تعالی چه تعالله چېقرآاند دی بهرححمتې او په ربانی دا د چه مشغول مشغولتیاده په کتاب دا الله ف بظاللی کا نورمانیم دی بیا زپل مقام ک کوم ف بظاللی کافل یا فرهو په په کار دی چې په دیبان د خوشحاله دی شيمنان مومنان د په دیبان د خوشاله شي چې دکسېنو الااج راغله دی یاره زړ کې د شرک دی۔ بدعاتی رسوماتی غلط اوهام دي خیالات دي اگر بیمارو علاج الله رب العزت دی. را لګلره قران دې ده پر راغلره چې د سینو علاجو کی داننګ قران کریم دې ده پر راغلره چې اختلاف پر قران حل شي او دا ذکر کوي الله سوره نحل کې تاسو لګو راي سوره نحل سوره الاسم سی پارا او آیات نمبر دے 66 آیات نمبر دے 66 سورۃ النحل قران دے دا پارا گل چی اختلاف نہیں ہے انزلنا الیک الكتابا إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ <تصفح> وَمَا أَنزَلْنَا نَذْرَ عَلَيْكَ لِغَلَي مَڠا لَيْ کا پتا باندي دا قران إِلَّا لِتُبَيِّنَ مګر سيرب دديده پارا چي تو بيان کي لَهُم دايتا الَّذِي اَغْمَصَلَا اخْتَلَفُوا فِيهِ چدي پاږي کي اختلاف كرده دا و هو د نویدایته و رحما او مهرباني د لپاره دا, دا, دا قوم چې مؤمنان دي سمعد له هدايت په کې چې کومه مساله کې اختلاف کړه دي هغه مسالې کې د هدايت لار او سراط مستقیم هغه د الله کتاب خی نبي عليه صلوات و سلام تعالی او ګور تعالی می کتاب ديله در کړه دي کم شي کې اختلاف کړه دي هغه بیان کا پوس بتا تا دا خالق داز کې چې د قران خبره کې یا رنو اختلافی مسائل صلح چیڑے اللہ وی پیغمبر ته قرآن میں درکڑ دیلا دے چه اختلافی مسائلو چیڑا او اختلافی مسائل بیان کهان یو آغا اختلاف تے چه غر احمد تے لکل اللہ سکتا که دا برا په دا آمین پا زورا ہوایا پا کلارا ہوایا یا چه کمدنو امام پا سی فاتحہ وایایا موایا دا طول دا سی اختلاف دے دی چیڑلو تا ضرورت نشت دے زکا چی دا ټول د پیغمبر نه منقول دي نبی علیه الصلاۃ والسلام ټولې طریقې کړې دي صحابه وکړي دي چې کړې دي نو چې کوم صحابي په کوم الاړه باندې تله دي اغلار د هدایت ته نو بس هغه کې ګوتې مو چې بس سوک امین په جزوره باندې وایو نو ګینه بس چې تکافیر ده که سوک په کلارو وایو نو ګینه دا چې تکافیر ده اختلاف ته ضرورت نشته خو یو هغه اختلاف دی چې اگر ټول انبیار اغلی او هغه کې اتفاق د ټول انبیا او خلکو په کې اختلاف نو آره مسلہ خام خاصه کر کے چې قران مثلا مسله توحید شو او ټول انبیاد د دې په اړه راغلی او چې قبرونو کې ایسو کوم شفاعت نش وکولې او د قبرونو چې سو کو یاره د قبرونو کې خلق شفاعت کوي او زدت مړی تا ما دی الله ته وي انبیاد رد دې په اړه راغلی او هغه دا وی چې دا شرک دی ایو سړی راشه وای دا جایز دی نو خامہ دا بیانې چې قران کوم مسله ذکر کړی دا اغلار اغلار خلقو تسرګند نشي دارنګې د هله اختلاف د پاره قران را ده سورې نهل د ک سورې نهل آیات نمبر 44 کې هم ذکر کړي لګونه کې رستو راشي آیات نمبر 44 کې ال تام الله ذکر کړي د پاره ميدل دا قران در وي چې اختلاف کومو مسلو کې خلکو کړه ده هغه بیان کا چې د قران غلار پکې اوممن آیات لمبر 44 الله وانزلنا اورالے گللم غتا تا الیک تا تا الذکر دا قران کریم لتوبین علی الناس مانو ذل الیہم دے دا پارا چت بیانو کی دے خلقتا دا سوچ نازل کلی شوی دی دای تا دا. ول علہم یتفکر نو دے دا پارا غور او فکرو کی دے دا پارا چه... کم دی تر غله دا غی بیان ورتو کی او ا هغه اختلافی مساائل اغ بیان کې لکه دینا مخکې ذکر کوې اودالاس کې یو بناله هموم ل یخطلیفونهفی ولی عال الذي نه کافر نه حکمت کاذب حمت دشر سرام لږ حکمت د نزول د قران سرام لکی داګې دا, دا مله چې قآ دی دپار راغله دی چې اختلافی مسائل بیان شو وغې ک خلک ه لاو پیژنی سورہ شورا ذکر کئی آیات لمبر دس کے دارنگ سورہ انعام ایک سو چودہ کے دارنگ سورہ انساء آن ذکر کئی پانچ سو انساٹھ کے سورہ انساء چی دید پار اللہ کتاب را لے گلد ہے چی اختلافی مسائل پا دے باندے حل کلیشی دارنگ قرآن کریم صد پار را غلد ہے ندید پار را غلد ہے لسرات المستقیم چی سرات مستقیم در توقعی لکه سوره انعام لږ ګوري تاسو سوره انعام 153 سرات مستقيم برابر لار کپی جنې نو د الله کتاب لارښوخه خلک کتابونه ولیکې نو ولکې د سرات مستقیم ما راځي ځان کړه سرات مستقيم خو الله را لېګلو کنه قرانو أغلي کله پروت او بیا په اړه سرات مستقیم نو او پصلل د الله د کتاب خلاف کړي شقیاتې پهکې ثابت کړي سراتې مستقیم به لیکلی او پهغې کې لیکلی د بران چې کمو هغی سره زمونږ فروغی اختلاف دی داس اختلاف نه دی او سره پنجپریانو سره ول اختلاف دی چې پنجپریان د الله کتاب بیا نو د هغې خلاف دی جمماتونه تممه پرې دی او د بریانو خلاف لیکلی دی چې دی سره دومره اختلاف نیستشته خ دومره اختلاف نه دی چې هغ وای کم الله چې په عرش باندې دی آغا محمد رسول اللہ پشکل که دنیا کی گردی و دک کا اللہ دے دا دو اختلاف نشو دا دو تا اختلاف نفکاریو کتابی لکلے سرات مستقیم دا سرات مستقیم دے که دا زولال مبین دے زولال سرگند گمرائی دی لکلے دا دا سرات مستقیم دے سرات مستقیم خدا الله کتابو دارنگی د بریلیان و نظریہ دادا آغای وی وی نبی علیہ السلام ہر ذائقے حاضر او ناظر ده او چې کم زای ته زی نبی علی صلاتو السلام د ټول امت پخپل ونی دا یو د الله صفاتو او هغه پیغمبر لور کا دا یو نه ده اما کتاب لیکل استرات مستقیم دا اختلاف نشو د دین له کفر وکلی دارنګ هغه وای انبیا اولیا ټول عالم الغیب دي او هغه تردیپ او روایت چې اولیا کله د مور په گیډه کې نوم هغه ته دا پته لګي چې په عالم کې سکیږي پالم کیسکی دی کی. دا اغه نظریات شو او دا اغه بارکه ولیکته یاره دا زمونګه دوره دوره اختلاف نه دا وړو کې اختلاف دی اصل کې حقیقت ویله د سناسو اختلاف و سره زګلګد چې دیم برېلې ده وغه یو برېلیان او یشات وال الحمد الله موحدین دي زمونګه سره ډیر اختلاف دی من برېلیانو تکافیر وو او جسوګ برېلیانو تکافیر نه وي اغه هم کافر وو زکر اجماع ده د امته چې کوم سره علم غیب دا بلچا دا پارا ثابت کی ذاتی کا عطائی نواز اغا ساڑے کافر دے پدیبان دے صحابہ و کرام دا محمد رسول اللہ نراواخلے صلی اللہ علیہ وسلم تردی پورے دا طول امت اتفاق کو چل میں غیب بغیر دا اللہ نا دا بل بلچانش دے دا یو دا احمد رضا خان مدرسا و چیغی کے دا خودلے شو او پدیبان نم اجمادہ چول امت پده متفق ده الاطمام که ذکر کئی اغیوی مال لم یو کفر المشرکینا او شک فی کفرهم کفر ایجماعن کم سڑے چه مشرک تا کافر نو ای یعنی بس سوکو زان لے کار ده منگا نشوے نو هغه وای چې دا کم سړی د یو سړی شرک سرګان شرک دی او د هغه ته مشرک نه وای علماي امت د صحابهونو راواخل تر دې پورې پدې باندې متفق دي چې دا سړی په خپل باندې کافر کیږي چې دا مشرک ته کافر نه مشرک ته به مشرک وای الګ مؤمن پاتې کیږي او کدیو نه ویني نو بیا مؤمن نه پاتې کیږي شراط مستقیم د الله کتاب دی وګوره الله ذکر کئ وان ها ذا صراط دا قرانه کریم صراط مستقیم زم علردا بالکل برابر ا فتتبعوه د دی قران تابع داریو کئ د قران په سروان شي د قران په دا صراط مستقیم دي صراط مستقیم د سللی کو صراط مستقیم خدا اللہ کتاب راغل موجود کنا ولا تطبع الصبولا گډو وډو لارو په سیمروانی گئی فتفرق بكم ان سبيله پس کر ورب کتاب سولار دلاره د الله نا کيو په سروان شي بل په سي د الله د غني غلارې قران نه بدې واړې پرونو بازار کې ولړم یو تن راغې خو بزمنګم <تصفيق> سوګي سړی مز خبره شروع کړې نه اسلام شته نه مولاشته نه چې کم نر تا ټول <سؤال> خېټه غلې دی دادې واغ دی نو ما ته مشر ما ته بچې دا چا دل ما د پلان کې د پلان کې خا خا نو ما ته ما ګور پرک پکې کو دا سمو اچ نه مولاشته نه اسلام شته اسلام نشته نه مولایان هم شته خاو خراب پکې وي نه نه پې جنم پکې چا په سلډ شو اړ یوای چې ځخم چې څوک د تدال کتاب بالکل سفا سوتر الفاظو کې بیانې د تفصیل اړه شکانې مولا پس مزه چې د مولا واخو پس روانه د مولا ډوکو پس روانه دی پس مزه چې کم د تدال الله کتاب بیانې زو هم ک پنځپيره د الله کتاب بیانې زما رور دی او کدا الله د کتاب خلاف کې زما دشمن دی میمنم کبد د بداتيانو په تنظیم کې ره خو چې د په کتاب باندې عمل کوي او د د کتاب دوستې زما رور دی او چې د د کتاب دشمن دی او د د کتاب مان دے پیسہ نہ کئ او نور کتابوں نے پیسہ دی نو کلو پٹکی ول دی لوی سند نو دی د لوی د مدرسې محترم دی نو منګه دا اغه دشمنان یو اغه زمون دشمن دی چې د الله د کتاب خلاف کئ بس دک کا پیسہ لدی پس روان چې آسان خبره ده صراط ربک مستقیما نو قران کریم د دې د پارا غلو چې صراط مستقیم دانګی قران کریم د دې د پارا غلو چې په دې د خلق تولو کی او آغا غلط خبر ادا اللہ کتاب سره اوتا لی کې که غلط او گرزی خراب او گرزی او سامی راواخ لی سوره شورا اگو ری تا سلک پینزشتا مسی پارا آل تا که اللہو ای ما دا طول دا پار را لے گلے دے چھپدی طول اکڑیشی سوره شورا آیات لمبر سترہ اللہ اکبر آیات لمبر اول لسم پنزشتا مسیح پارا اللہو لزی دالا آغازات انزل الکتابا چراوی لگا قرآن کریم لرا بالحق دا پارا دا زائر اولو دا حق والمیزان او دپاره پارا دا طول را لگل ہے میزان میزان یا رب سچلو کنو دیم گورا مناظر شروع دا پتاو نلگی دا و مناظر شروع دا دو منٹا کې مسئلہ حل کی گی دو منٹا کچھ عدالت شرغی ہوئی که نا عدالت شرغوی او قاضی شرغوی او طول د الله کتاب طلب راټایه او پاغه باندې ګوري دوه منټه کېل کیږي لکه پاکستان د کچرو مثالو لړ شپکه نظمکه باندې کیس شورو کا نو کلوسین وسیبه کې پیدا شي او د نظمکه کیس ختم نشي دادینن دارو سبارا شاه بلل ازرا شاه بلل پاغه کې کلونه تیر شي حل نشي او چې کمزای کې قوانين اسلاميه حدود الشرعيه قائم شي لاکه افغانستان کې د طالبانو حکومت کې په دوه منټه کې بالشو یا نن سبا قبایلو کې دوه منټه کې مسله هلي چې کم ځای کې قوانینه اسلامیه نافذ دی او دا چې چھد... پاکستان کا چرته تځینو ګرځ ورفسه ولی هغه که په بکاله یوې کاله بلې یریکو عذاب ده او دا لا عذاب ده په منګه باندې دارنګ د دې بل زنده زند سر مثال پاکستان کېلوغو بالالو شقرآ القرآن اوله ژون دی او دا دا دا او ددی د ملاوملبسایر والغام ژون دی او او سم ژون دی د د خو خیر د شقرآ سرم ہوتے ډرو او د شلوقرآ سره چې به مناظره کولی او شیخ چې به د سره منظرې کولی نو هغه نور خلکو د خو بې هغ سره ټم کیا خواې خوا کې داروې بیا ان په دغې خوررااتو باندې مشهور کوو او الله بیاमण کوله نه بار کېفو نه حل کې دا مسالہ شول قران رحم الله کتل چې کوم ایبې شداسه عدالت شرعیه کې او چې کله د حج لرل شول قران رحم الله په ټیکټ واغسته او چې ټیکټ واغسته عدالت شرعیه پروته میزان د الله کتاب د سعودیا الله د همیشه مملکت سعودیا آباد او قائم لري او الله د په هاشي چې پکې کیمرا سرګند شو الله د دین ام